Wa tilka hujjatuna atayناها Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha'a inna rabbaka hakimun alim na hizo ndizo hoja zetu tulizompa Ibrahim kuhojiana na watu wake tunamnyanyua kwa viao tumtakaye حَقِيقَةً مَوْلًى لَزِوَاهُ نَيْمُنْ حِكْمَةً وَمَنِيْهِ عُجُوْزِيْ وَوَهَبَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهَارُوْنَ wakazalika najazi muhsinin natokamtunukia ishaak na, na yakob kila mmoja wao tulimongoa wa. na nuhu, tulimongo wa kabla na katika kizazi chake tulimongo wa daud na suleiman na ayub na yusuf na musa na harun na hivi ndivyo tunavyowalipa wafanya wema wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyasa kullum min Na Zakariya na Yahya na Isa na Ilyas wote walikuwa miongoni mwa watu wema Wa Isma'il wa Al-Yasa wa Yunus wa Lut wa kullam fa Na Isma'il na Ilyasa na Yunus na Lut na wote tuliwafadhilisha juu ya walimwengu wote wa min abaa'ihim wa dhurriyatihim wa ikhwanihim wa ajdabiinahum wa hadeenahum ila siratin mustaqim na kutokana na baba zao na vizazi vyao na ndugu zao na tukawateua na tukawaongoa kwenye njia iliyonyooka. Dhālika hudallāhi yahdī bihi man yashā'u min 'ibādihī wa law asharakū lahabita 'anhum ma kānū ya'malūn. Hiyo ni hidayah mwenyezi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo humhidi mtakaye katika wajawake alao angeli mshirikisha ya waharibikia waliokuwa wakiyatenda ulai kalladhina ataynaahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fa in yakfur biha ulai fa qad biha qawman biha ao dio tulio upa vitabu na hukumu na unabii ikiwa hawa watakataa hayo basi tumekwisha wakilisha kwa watu wasioyakataa ulai kalladhina hadallahu fabihudahum ightadi qul la as'alukum alayhi ajran in huwa illa dhikral lil alami ao ndio ambao Mwenyezi Mungu amewahidi basi fuata ahidaya yao sema mimi sikuombeeni ujira haya hayakuwa ila ni mawaidha kwa walimwengu wote Allahu akbar Allahu akbar la na hiyo hoja kubwa ya ungu wetu na umoja wetu tulimpa Ibrahim aisimamishe kupambana na watu wake naye kwa hiyo akatukuka juu yao na mtindo wetu kwa waja wetu ni kuwa tunamnyanyua madaraja kwa ujuzi na hikma tumpendae katika wao hakika Mola mlezi wako ewe nabii ni mwenye hikma uweka kila kitu pahala pake ni mwenye kujua wepi wanastahiki kutukuzwa na pia wastahili na sisi tulimpa Ibrahim Ishaak na Yakub bin Ishaak na tukamwezesha kila mmoja wao kufikia haki na naheri kama baba yao na kabla yake tulimwezesha Nuhu hivyo hivyo na tukamongoa katika wazao wa Nuhu Daud na Suleiman na Ayub na Yusuf na Musa na Harun kama tulivyowalipa Hawa tunawalipa wafanya uema kwa wanavyostahiki. Na tuliwaongoza Zakaria na Yahya na Isa na Elias kila mmoja wao katika hawa ni miongoni mwa waja wetu waliowema Na tuliwaahidi Ismail na Aliasa na Yunus na Lut na tukawafadhilisha kila mmoja wa hawa wote kushinda walimwengo wote wazama zao kwa kuwapa uongofu na unabii. Na tuliwateua baadhi ya mababa wa hao na dhuria zao na ndugu zao na tukawahitari wao na tukawawezesha wezesha waifuatie njia isiyo kwenda upogo. Hiyo ndiyo taufiki kubwa walioipata watu hawa. Nayo na ni taufiki au uwezesho iliotokana na Mwenyezi Mungu Ambayo humwafikia, yani humwezesha amtakaye katika waja wake. Na lao wangalishiriki watu hawa waliohitariwa zingelipotea amali zao za kheri zote walizozifanya na wasingelipata thawabu. Hao ndio tuliowapa vitabu vilivyoteremshwa na elimu zenye manufaa na utukufu wa unabii. Na washirikina wa Makkah wakiyapinga mambo haya matatu, basi wamekuishwaahidiwa watu wengine wasiyoyakataa haya wayachunge na wanafikike kwayo. Hao ndio Mwenyezi Mungu amewawezesha kuishika njia ya haki kheri Basi nyinyi wafuateni hao katika mambo waliofikiana kwayo. Nayo ni mambo ya misingi ya dini na misingi ya mwendo mwema wala msifuati njia nyingine isiyokuwa yao. Ewe Nabii, waambie watu wako kama wao hawa walivyowaambia watu wao. Sitaki kwenu ujira kwa ajili ya kulifikisha neno la Mwenyezi Mungu. Hii Qur'an sio chochote ila ni ukumbusho kwa walimwengu wote. Wala sina lengo mimi ila kuwa nyinyi mnafirike na hii kurani.